Аудіокниги українською від студії «Калідор». Дякую, друзі, за те, що підтримуєте цей канал. Щиро вдячний за кожну вподобайку та коментар, за кожну підписку та донат. Української має бути більше. Ніл Гейман Оптові знижки для вас Пінтер ніколи не чув про Арістіпа Керенського, маловідомого послідовника Сократа, який стверджував, що уникнути неприємностей – це найвище із досяжних благ. Тим не менш, він проживав своє бідне подіями життя відповідно саме до цього принципу. І це було істинною правдою у відношенні до всього, окрім... Однієї єдиної вади. Азарт під час розпродажів. Але скажіть, хто із нас цілком від цього позбавлений? Він був людиною доволі поміркованою, але... У миті розпродаж? Ні, він не впадав у крайнощі. Мова його була правильною та стриманою. Він рідко переїдав, а пив виключно достатньо для того, аби підтримувати розмову, і ні на грам більше. Він був далеко не багатий, але й жодним чином не бідним. Він любив людей, і люди відповідали йому взаємністю. Знаючи все це, могли б ви собі уявити, що зустрінете його у брудному пабі в найогиднішому куточку лондонського іст-енду, зайнятого укладанням так званої угоди з людиною, яку він ледь-ледь знав. Ні, звичайно, не могли б. Ви б навіть не повірили, що він ходить у паби. Тим паче у такі. І знаєте, до вечора однієї п'ятниці ви б цілком мали рацію. Але кохання до жінки може казна що зробити із чоловіком навіть із таким Бляклим та безбарвним, як Пітер Пінтер. А відкриття, що міс Гвендолін Торп, 23 років, що проживала за адресою Оуктрі Терраз 9, гуляє собі, кажучи поплебейськи, із приємним молодим джентльменом із бухгалтерії, причому після того, як погодилася одягнути обручку із золота, оздоблену натуральною рубіновою крихтою із каменем, котрий цілком був схожий на діамант ціною у 37,5 фунтів. А на вибір цієї обручки Пітеру знадобилася майже вся обідня перерва. Отож всі ці факти разом примусили його здійснити дуже дивні вчинки. Через своє шокуюче відкриття Пітер провів без сну всю ніч з п'ятниці на суботу Він метався і крутився на ліжку А перед його очима пропливали нав'язливі видіння Гвендолін та Арчі Гіббонса Того проклятого Жуана з відділу обліку Які вчиняли перед ним такі дії Які сам Пітер, навіть якби його приперли до сінки визнав би абсолютно неможливими і невідповідними. Нічні марення та ревнощі, викликані ними, призвели до того, що до ранку Пітер вирішив із суперником покінчити. Весь ранок суботи він провів у роздумах, а яким же чином люди вступають у контакт із найманим вбивцею, оскільки найбільше, що було йому відомо, це те, що такі не служать у торгівельних центрах. Це він знав абсолютно точно, оскільки і він сам, і двоє інших учасників цього любовного трикутника, як власне й обручка, були саме з торгівельного центру. Запитати ж у когось напряму про таку інформацію, він боявся, не бажаючи привертати до себе увагу. Ось саме з цієї причини в день суботи ми застаємо Пітера за дивним заняттям. Він із цікавістю гортає оголошення в жовтих сторінках. Пітер виявив, причому і з подивом, що наймані вбивці не значилися між надійними засобами для похудання та наймомняні. Киллерів він не знайшов між камуфльованим одягом для дітей і чудовими стелями за розумними цінами. А послуги вбивця незнайомих людей не було поміж турами дешево і розумними цінами на прокат автівок. Розділ же профілактика та боротьба із шкідниками виглядав обнадійливо, однак після ближчого вивчення рекламних оголошень. Він зрозумів, ідеться винятково про боротьбу зі щурами, мишами, блохами, міллю, кротами та пацюками. І з чого випливало, як зауважив Пітер, що тут мають особливий зуб саме на пацюків, а зовсім не із тим, що він мав на увазі. Попри це, будучи за натурою дуже великим акуратистом, він досконально вивчив всі рекламні оголошення у цій рубриці, аж доки не натрапив внизу другої сторінки Накрихітне оголошення, яке видалося йому дуже багатообіцяючим. Повне позбавлення надокучливих і небажаних савців. Тощо. Ішлося на початку оголошення. Далі йшов підпис. Кеч, Хар, Берк і Кеч давно на цьому ринку. Адреси не було. Було вказано тільки телефон. Тут у назві агентства автор використав імена дуже відомих вбивць Берка і Хара. Скоєні ними злочини увійшли в історію під назвою Вестпортські вбивства, або ж вбивства Берка і Хара. Загалом ірландські іммігранти Вільям Берк і Вільям Хар скоїли 17 вбивств, з листопада 1827 року по жовтень 1828. Всі вони були здійснені в околицях вулиці Веспорт, в Еденбурзі. Тіла своїх жертв вони продавали як матеріал для препарування відомому еденбурзькому лікарю Роберту Ноксу, засновнику анатомічних курсів для студентів-медиків. Жертви були задушені. Відтоді. В англійській мові з'явилося дієслово «tubuck» на ім'я головного виконавця. Означає «вбити», «задушити» у переносному значенні, тобто «зам'яти справу» або «тихо розправитися». Щодо слова «catch», то в буквальному перекладі це двощоглове вітрильне судно. Пітер набрав номер, дивуючись самому собі. Серце у грудях витанцьовувало джигу але він намагався триматися безтурботно. Один, два, три гудки. Пітер уже почав сподіватися, що ніхто не відповість, і він зможе про це забути, коли раптом пролунало клацання, і енергійний молодий жіночий голос вимовив. Кетч Харбер Кетч, чим може допомогти? Із обережності не називаючи себе, Пітер сказав. Е, наскільки великі хотів би я знати савці, з якими ви маєте справу, від яких ви м -м, позбавляєте. Ну, це залежить від того, із з ким ви бажаєте покінчити, сер. Він зібрався із духом. А якщо це людина? Її голос лишався таким же енергійним і незворушним. Жодних проблем, сер. У вас є під рукою папір та ручка? Добре, записуйте. Сьогодні у пабі «Брудний віслюк» на Літл Кортні Стріт Е3. Восьма година вечора. Тримайте в руках згорнуту газету «Файненшал Таймс» Рожеву. Наш працівник до вас підійде, сер. І вона повісила слухавку. Пітер зрадів. Все виявилося набагато простіше, ніж він собі уявляв. Пітер спустився вниз, аби купити Financial Times, після чого знайшов у гіді по Лондону вулицю Літл Кортні Стріт і решту дня спокійно дивився по телевізору футбол, уявляючи у всіх подробицях похорон приємного молодого джентльмена із відділу обліку. Заради справедливості варто сказати, що паб брудний віслюк Пітер знайшов не відразу. Втім, зрештою він помітив вивіску, на якій було зображено вище згадану тварину, і так вивіска була дуже брудною. Брудний віслюк виявився невеликим і не особливо брудним пабом, щоправда, погано освітленим. Там, підозріло зиркаючи на всі боки, сиділи групи неголених завсідників у запорошеному одязі, їли чипси і пили «Гіннес» – напій, яким Пітер ніколи особливо не захоплювався. Він намагався тримати газету так, аби її було добре видно, але до нього ніхто не підійшов. Тоді він взяв собі півпінти Шенді, і пішов за столик у кутку. Шенді, пивний коктейль із солодкою шипучою водою. Нездатний ні про що більше думати, він спробував читати газету, але заплутався у тому лабіринті фьючерсів на зерно і здався та почав вдивлятися у двері. Він чекав уже майже 10 хвилин, коли у пап Війшов невеличкого зросту метушливий чоловік, котрий, озирнувшись, рушив прямо до його столика. Одним рухом, сідаючи за стіл, він простягнув йому руку. Кембл, Бертон Кембл, із Кеч Харберк і Кеч. Я чув, що у вас є для нас робота. Він не був схожий на кілера, і пітер йому про це сказав. «Змилуйтеся, містер! Звісно, ні! Я не належу до виконавців! Я із відділу продажів!» Пітер кивнув. У словах Кембла був резон. «Чи можемо ми говорити м -м, без натяків?» «Звісно, звісно!» – закивав чоловік. «На нас тут ніхто не звертає уваги. Отож, насамперед, скільки людей ви б хотіли усунути?» Лише одного. Його звуть Арчибальд Гіббонс. Він працює в бухгалтерії Клейменджа. Його адреса? Кембл його обірвав. Ми обговоримо деталі пізніше, сер, якщо ви не проти. Давайте відразу обговоримо фінансові умови. Почнемо із того, що контракт з нами обійдеться вам у 500 фунтів. Пітер кивнув. Він міг собі це дозволити і, насправді, очікував, що доведеться заплатити навіть більше. Хоча у нас завжди є спеціальні пропозиції, чемно зауважив Кембл. Очі у Пітера загорілися. Як було сказано раніше, він дуже полюбляв знижки і часто займався покупками на розпродажах. Причому процес покупок настільки його затягував, що згодом він абсолютно не міг знайти застосунку для куплених речей. Але, повторюю, окрім цього маленького недоліка, який є у багатьох із нас, містер Пінтер у всьому іншому був цілком поміркованим юнаком. «Спеціальні пропозиції?» – перепитав він, нахилившись трішки вперед. «Так, двоє за ціною одного, сер. Хм. Пітер поринув у роздуми. Виходило всього 250 фунтів за кожного. Як не крутиться, не так вже й багато. Була тільки одна заковика. Е, «Розумієте, боюся, немає іншої людини, яку я хотів би вбити». Містер Кемпбелл виглядав розчарованим. Як шкода, сер. За двох ми могли б і ще скинути ціну, скажімо, до 450 фунтів. Дійсно? Розумієте, це забезпечує зайнятість наших працівників. Якщо хочете знати, він понизив голос. Роботи у цій сфері постійно не вистачає. Не те, що в давні часи невже не знайдеться іще хоча б одна людина, яку ви воліли би бачити мертвою? Пітер знову задумався. Він не міг терпіти втрачати вигоду, але в голову йому як на зло більше ніхто не приходив. Він любив людей. Хоча з такими знижками. Послухайте. Сказав Пітер Можу я подумати до завтрашнього дня Продавець був явно задоволений Звичайно, сер, Сказав він І я впевнений Хто-небудь та спаде вам на гадку Відповідь Така очевидна знайшлася тієї ж ночі Коли Пітер уже поринав у сон Він сів на ліжку Увімкнув настільну лампу і записав ім'я на зворотньому боці конверта, аби не забути. Правду кажучи, він зовсім не думав, що його забуде, оскільки все було болісно очевидно, але ж ніколи не знає, що чого чекати від тих нічних думок. Ім'я, яке він записав, було Гвендолін Торп. Написавши ім'я, він вимкнув світло, Згорнувся клубочком у ліжку і невдовзі мирно заснув. І цілу ніч він бачив мирні, чудові, чудові, неубивчі сни. Коли він приїхав недільного вечора до брудного віслюка, Кембл на нього вже чекав. Пітер замовив собі випивку і сів поруч. «Я згоден на вашу спеціальну пропозицію». Сказав він замість привітання. Кембл енергійно кивнув. Воістину, це мудре рішення, якщо дозволите сказати, сер. Пітер Пінтер скромно посміхнувся, як читач Financial Times, що вирішив важливу бізнес-проблему. І я так розумію, це мені обійдеться у 450 фунтів? Та ви що? Невже я назвав таку суму, сер? Вибачте, заради Бога, мушу вибачитися, але я мав на увазі нашу оптову знижку. Н а так за двох з вас 475 фунтів. На прісному, свіжому обличчі Пітера можна було прочитати величезними літерами розчарування і жадібність. Йому дуже, дуже-дуже не хотілося платити зайві 25 фунтів. Однак Щось у словах Кембела зачепило його увагу. «Перепрошую, ви сказали «оптова знижка»?» «О, так, так, але...»